Tira ba, komunikabide txanda orain argujuan saioan, gurean da berria egunkariko kazetaria urtzi orkizuko, kaixo, egunon? Egunon, egunon. Zer Ondo, hondo, bueno, ea ez tarriak aguantatzen digun, ba, hitugu, ba, gautza mordoska hitz egiteko, bat ez ere, telebistako kontu desiente. Bai, telebistako kontu desiente, eta lehenik eta bein aipatuko dugu, e, bueno, mai inguru bat egin zenun edo aurkatu zen ostilarian, eta beri buruz bai, eh Kike Monarriz eta Beñia Kortabarria izen genitun, eh berriakorreakzioak, baina inguru bat egin genuen. Eh Amonarriz ez autzen duzu egeonok ni luzeko orkesletazuzendaria, baina horre gain soziolinguista da eta urte asko dira trebista munduan dabilena eta ikertzen ere ibiltzen da eta bueno, ba proposa eta Beñia Kortabarria, ba Eluiarreko kidea, Technopoliseko zuzendaria eta baita ere ibilida azkeneko urtean este lagomatzukin, unibertsitateko batzuekin, bertsazalar elkartea, en beste, bueno, profesional batzuek ETBkoak ere elkarrekin hausnartzen ausnartzen e, ere den unen inguruan eta ordutar den aitu ginean e, berria.pontoinfoan bertan ikus leike, eh, o sea, hasta vaida, que mm -hmm. le đunak ba dago. Hortze dago da, bai. Eh, zertzen aipatu zuten holan? Bueno, bai, goza de xente, ba alde batetik eh Ba, boteretatik e, autonomia edo independente izan barkulu que la ETB behar duela e, euskarazko telebistak edo bat ETB atek e, zuzendaritza eta aurrekontu propioak e, izan berduela baita ere e, beste komunikabideekin herriko e, komunikabideekin eta telebistekin elkarlana Em, programazioan falta hutsune nabariak aipatzen zituen adibez Amonarrizek Goizean eta Arratsaldean bereziki prime time pixkari indartu daiteke baina batez ere ba hor ez Goizean eta Arratsaldean ez dago la ez dago la parteko programarik eta olako kontu badzuk ezta eta eta, bueno, ba, beste bi hiritzirea jaso genitu, Juan Carlos Etxeberriarena eta Jose Barrutirena. Juan Carlos Etxeberri ezan zen bost puntu eiteberen zat, ekimeneko sustatzaileetako, eta beraak adidez, aipatentzuna zen, egin beharrean e, bi, baina indartsuago ete bat, eta ete behirien berkoliakela. Baina, horrek suposatuko luke, ete behiruken zenbadezu, aurrentzako kate hori, gaur egun hori ba, ere kentzea pena litzatekeela, eh? Uhum. Eta eta ETB K, bueno, ori, pues, mundura dago, baina ikustenari gea ere kirol lemanaldeek askotan ere ETB bateko programazio normalizatu bat egitea, nola postozatzen duten zenbaitetan, baitetan, ezaz. Ba bai, eta eh orain albistegiak e, aipatuko ditugu, eh ETB bateko albistegiak motzago eta orduz aldatuta eta ETB be bikoak beti e, bere orduan eta luzeago e, kontu bat ere eguraldia e, e, <laughs> eh horren beste iraun behardu. Galdera eh? Bueno, hori, hori ez da gutxi ez arteko eta e, iditzen seit audientzia ona izaten du laguraldian tarteak eta jakinik e, e, ba erre hontan laguraldia haso egiten dela bando baloratuko zuten eta eta ba eragiko zuten e, tarte hori luzatzea baina bai e, deigarria da oso soluze izaten dela askotan eta eta ETB biko kasuan ere e, zu imaginatu, Nei baldin maezu, aztearte gau baten, edo pelikula bat ikusi, Maten Maldimoter Pil pelikula bat, e, teleberri bukatzen deneako, iragarkiak, gero eguraldia, eguraldia zen bat irauten du, gero e, Feliz Linares azten da, Feliz Linaresen programa bukatzen deneako, zer horretan da pelikula hori? Amaik eterdiak. Hain beste ez, ez, baina, no, no, no. baina amaikak gertu, bai. Hordun... Ordune gero e, geitu jozu iragarkiak, ba, eh, ba bueno, vale, baina urrengo goizan esnatu du berrezunantzara, denantzako, baina bestela egia izan eh naiago duzu film bat gabeko hamarretan puntuan dena eta bukatutako dana, ba, amadia baino lehen ta hori telebisio espainolaan izaten da, maizago Bai, orain Han utziore, bai, funju estela. Gainera, gainera hori, ba, iragarkiri gabe. Baina, e, dena dela, eh, aipatzen genuen albiste egiena, ezta? Bai. Aipatuko ditugu aurrekoan eh, atzo, e, berrian eh, aste arte ez harriteratu genitundatuak. Igande gauetan ez da kirola emanaldi zuzeneko kirola emanaldirik egoten, Baina, egoten da futbol liga. Baina, san dezagun ez dagoela hitzakiarik eh, kirola emanaldi bategatik. Eta igande gauetan Etebe biko albiztegiak irauten ditu irurogoita bost minutu eta Etebe batekoak amalau. Eta Etebe, Etebek bialtzen duen informazioa gainera, esaten dute Etebe batekoak bost minutukoa izango dela bestike. Bost minutukoa euskeraz. Bai, eta, eta gaztelaniazko irurogoita bost. Ostras. Dena den, dena den, datuak ere jarriberdira magainan. 75 hoietatik gasterania 75 hoietatik erbia kirola da. Eta eh baten iten dute e, golfesta, hauda, Albistegia bukatu ondoren, eh futbol ligakoko ba, laburpenak eta golak eta kontu hoiek euskal talden buruko gora bera guztioiek programa aparte batean golfestan eta e, teleberrin berriz sartzen dute Albistegian barruan Edo nola ere, amala uiruro bost, ez da oso normala, jakin da albisegietako kazetari egiten dutela lan bikatetarako esferaz eta gaztelania. <hum> bai, eta kontuan hartuta eta lehenoko gobernuarekin, ba, ez bate, harritxuko baino, oangoakin, en fin, bueno, hola xe, utziko dugu. E, Danborra dan, ulteroko polemika. Eta? Bueno, nik ez dakit urte loko. Iaz eta borten, haulenago, ez dut uste Twitterren mezuak aig aipatzen ez, lehen sms uh -huh. mezuak ere jartzen zituzten bai. eta hoene e, danborradaren emaldian bitartean, danborrada traholarekin e, ba, mezuak juten zian pantallan agartzen, e, jendiak idazen zituztenak. Klaro, e, politikarekin zer ikusiak zituztenak e, agertzen zian, presoen inguruko mezuak eh, asko ikusi genituen. Ba, mm, bat irakurri nioen, bat edo, txiripat bat ikusi zula. E, e, Zer nola egiten du auktak eta horre ete beko menaldiagan hori txartatzen dunak? ze irizpide dia? E, Zertakit. Zertakit, e, iruditzen zait, iruditzen zaite ez da hola eta momentu honetan eta eben e, presion inguruko mezu asko emateko moduan zitut ikusten eta ez dute egin, baina, bueno, ez dakit aurrekoan ere aipatu genuen manifestazioarekin zer egin duten, ez da? Mm -hmm. Holako kontuak. Eee, bueno, kontu gehiago ere aipatuko ditugu, eta artean, bueno, itzatik hortzera saioa aipatuko dugu bai e, bueno, ez da dana gatsarra izango, ez. Eh, e, telebistan baude eh eta zalla ematen duen gautza bat gauza onak ikusteko modukoak, e, gauza politiak eta euskarazko bueno, eskaintzan nei oso programa duina iruditzen zait hitzetik hortzera. E, jon Artanok aurkezten eta sustentzenduna eh bertsozaleantzat aparta da bertsolaria kastero telebistan nikusializatea, ba, bueno, saio eta fun ezin dendunantzako, hola. Eta oso bertsolaz, oso bertsolale izen gabe ere iritsen zait eh programa karga egiten dela eta hegina eta bueno, aurreko nahiz ez, mainuk elkarrezta bat. Eta hori, no, beste programetan ez zu ikusten aurrekoan ere Josean Muñoz, jaritzutan e, Badu bada horre Santelmoko erakusketaz eta ituzian e, Maialen Lujanbio eta metzarza Mecharzaillosek e, erakusketa hortan e, botat zituzten bertsoak e, ba eman zituzten e, de jente eta bueno ba egia san hitzetikortzera e, bai erreferente bada e, bertso zalen munduan baina horti kanpo ere ETBko ikuslearentzat eta Euskal Herritarrentzat baita ere <hieres> Bueno, e, Oceans dokumentala... Txuin, txuin, dena dela, e, itzetiko orzera, ahipatu dugunez, esan dezagun hastenetan ez dela itzetiko egongo larun batean emango dutelako Bertxo Egunaren emanaldia, okay. e, eta baten larun bat Baita, hemen dik gutxira, baita ere, estrainetuko dutela bertsolari film dokumentala hasi uh -huh. Bueno, haztu zait, Espainiako Televista publikora jun aurretik, haztu zait, hoiartzuar bat dukula eh, saio berri horretan, ez da? Eee, eh, txapela buruan zailan. Baik, oia eitz, eh, Pérez, emezo eh, zurteko hoiartzuarra, eh, Europa da, beste hiru ekin batea. Eee, eh, bueno, egual eh, egin eh, behar koidezu elkarzketan bat, eh? Igual, igual, igual. <laughs> <laughs> A berse ikusi duten eta zen kontatzen digenuten. Bueno, voltatzen denian, de ez? Ba, saioa e, e, emititzen hasten denian ola pixka bat e, jaigartzen denian. E, Oceans dokumentala, e, oso ederra, Zuzure ustez zaintzat Oceans Clostod, uste la doserestra. Bai, bai, bai. Bai, bai, eh eta Shakespeare, close to dela bestea, bestia, eh zuzendaria dola urte batzuk ere bai intzuten hegaztiekin beste, beste bat dokumental bat uztet izena Nomadas del viento da la combato eta oso derrazan eta au baitxasuetako mundua eta bueno la ba, tecnologia berrien akin eta aurrekontu handi bat zeukan e, mar 50 milioi euroko aurrekontua dokumental batteko eta hoski es ez hau beter esker Eta, baina maitza oso berra, eh, ta espera pizka berando matzen zutela, gauza maitetan zan, zen, baina horrelako bueno, orrolako aurkitzen dira tarteka, eh? Ordon izan dezagon critica egin berdenean critica, bai, baina gauza berrak ere topa dituzkela, eh, telebistan. Uh -huh. bueno, eta Iñaki Lopezen eh, debuta eh, sextan, eh, la sexta noche saioan. Bai, laroma hontana hiko da, eh, Bueno, hortik ja korrido danean este Telecinco riguna dio el gran debate e, Jordi Gonzalezek egiten duen ezaberra sai horri, pentsatzen du o tankerako zerbait izango dala. Mm -hmm. Eta bueno, bain e, ikusita Espainiako politika ta mundua nola dagoen, ustelkeriaz beteta, krisia ta ez dela, ba, Ba bueno, ba, ba izango dutela zertazitzein eta izango dula bere publikoa imaginatzen dut Dena dela Iñaki Lopezek e, TV-bin ere jarraituko du 60 minutos e, reportajeza joa iten Utsi da elkonki zena eta hori patxia lauzo koain horretzen du mm hartzenetan -hmm. Bueno eta datu bitxi bat eh, aipatzeko, ez dakit eh, zut ni baino jantziago zaude Baino ker, ez baina go, sextak eh, lehen aldiz eramantzuen atzok prahintaima? Bere historian uztelenengo aldiz izango zanik, eh? Ba, lelengo taikoa bentsatz, oso gutxi eramandu baino txoko pelikula horrekin Prime eraman zuen Beste, ba, eh, zaiz beste batzutan e, lortu izan duela, eh? Eh, sateraterako pesadian la cocina, denbora aldiontan, eh, hon batzuetan ere lortu du Prime Timean liderra izatea, eh? Mm -hmm. Alberto Chicote sukaldari kaldari Jaunaren, Jaunarekin. Bai. <laughs> Horrek e, ezean, Euskal Autonomia Erkidegoan okay. ere e, liderkoa lortu zuen e, Bilbon grabatutako erreportaje batekin. Eta, bueno, berentsa, ba, bozentoko berentsan eta horrela, e, polemika eta sortu zuten e, pixka bat erreportajearekin, Bilbon grabatutakoakin, eta eta Erkidegoan e, sekulako adientzi izan zuen. <hums> Bueno, va, ba, urte urkizu, mila mila esker, beste aste gurean izategatik eta horrengora arte. Ba, horrengora ate, ondibili